Támogatója. Haló, jó napot kívánok. Haló. Haló. Haló, jó napot kívánok. Jöre, jó, jó napot, csak nem volt feltekerve a volume. Uh -huh. Kebecsi Lajos van a vonalban benne, à, menjünk a múltba, és aztán haladjunk a jövő irányába, ma 18-a van? A 18-a van. Ő mindig tudja, hogy a hanyadika van? <hül> Majdnem mindig. Hát ez rám nem jellemző. Uh, Buharál tárgyakra és a sorkatonai szolgálat emlékeire fókuszol a Néproszi két új utazó proje projektje, vagy projektje. Az egyik a Kádár és hétköznapi leleményesség című utazó kiállítás, Uh -huh. Ez június 13 és 25-e között Gálosván, július 2 és 16 között Urhidán, augusztus 6 és 22-e között pedig Áparkán lesz látható, szeptember 2017 között az még messze Héregen, illetve október 1 és 15 között között nyén, és miért mély áttérünk a katonatológra, hogy aztán áttérjünk a múzeumok éjszakájára. Mondja már meg, hogy mi ez a kádárkorszak és hétköznapi leleményesség? Uh -huh. A Néprázi Múzeumnak, az egyik, amit egyébként főigazgatóként az egyik legjobban kedvelt feladata, ugye megtervezni, megvalósítani időszaki tárlatokon keresztül, hogy mivel akar foglalkozni. Ezt mi nagyon gondosan előkészítjük. Van, hogy évekig tart egy-egy ilyen projekt előkészítése. Ez egy ilyen projekt. Lesz nálunk egy Elég komoly időszaki Ami aminek ilyen pilot programja vagy előtanulmányaként elkészítettünk egy utazó verziót, amiben nincsenek olyan műtárgyak, amiknek az imént említett vidéki helyszínen speciális bemutatási igényeket kellene biztosítani. Tehát ez egy. Biztonságosan utaztatható kollekció, fotók, ilyesmi, és egyben adatgyűjtés is. Tehát ez egy ilyen szélesebben nyitjuk a társadalmi kutatást, és a terep kiegészítjük ezeken a helyszíneken folytatott interjúkkal, gyűjtésekkel. Ilyen a mosógép motorból lett fűnyíró, és így tovább, és így tovább? Pontosan, így tovább. pontosan egy, ez rendkívül, rendkívül kreatív ö, ö, emberek. Éltek és élnek jelenleg is ebben az országban. Az akit... időhatára való tekintettel mondva, hogy aztán a muzsomok éjszakája, ez hihetetlen mennyiségi programmal rendelkezik, de nem bírom megállni, hogy ezeket a tárgyakat, ezeket honnan szerzik be beleértve, hogy ezeket megveszik, mert tudják, hogy egyszer majd lesz ebből kiállítás, mert hogy egyébként valaki egy ilyet felajánljon, annak kicsi a valószínűsége, de semmi sem lehetetlen. Nem, van ilyen, hogy felajánlják egyébként, főleg így, hogy ezt elkezdtük propagálni. Ez a De Petőfi programnak nevezett... Jó, ez osztály. valahol tudható, csak én nem tudtam róla? Szerintem igen. Előbb-utóbb eléri, a, a, a, aki erre fogékonyak, hogy van ilyenjük, vagy örököltek ilyet. Oké, okay. De sötétben bujkáló ellenforradal már eszkes. Itt hogyan kellett volna valakinek, vagy hogyan kellene valakinek magára ismerni, hogy neki egy olyan van, ami majd egyszerűen a Néprajzi Múzeumnak is kell? Aha, hát itt például az segít, hogyha valamit közzéteszünk, hogy mégis milyen típusú tárgyak vannak. Mondjon egy példát, mit tesznek köz? Például, például az ilyen, ezek a csettegőnek nevezett, ez főleg a, a Ulatisza közén használták, ezek ugye hiánygazdaság van. Nincsenek olyan kisgépek, amik a háztályi gazdaság méretéhez beszerezhetők lennének a piacon, megfizethető áron, uh -huh. de sehol. Ezért elkezdenek gondolkodni, hogy mit kell, szállítanunk kell A-ból B-be valamit, ekkora a teherbírása, van-e olyan, amit erre lehet használni. <kül> Igen, van, ha összerakjuk ezzel a robbanó motorral, ami egészen más funkciót tölt be, és szerelünk egy ilyen kereket, ami egy harmadik eszköznek volt, akkor ez el fog gurulni önerőből ide-oda, és akkor alkalmas lesz. Tehát ezeket a hiánygazdaság szűjte. Tehát miközben a ezen a elvileg lehetne sírni, és ugyanennyire lehet majd rajta röhögni. Ezen lehet sírni, és röhögni is, és szerintem csodálkozni is. Hát igen, meg hát ugye azért itt fontos lesz az időhatár, mert ugye lesz egy korosztály, amely egész egyszerűen, én nem tudom, hogy fog ezekre nézni, nem fogja érteni, hogy ez mi. Igen, én is azt gondolom, hogy ebbe lesz olyan, mintha a Star Wars felszereléséből. Így, pontosan jött volna valami. Az elő. fontos, hogy ez működőképes legyen. Hát én szerintem elsődlegesen a kollégáim olyat gyűjtenek, ami igen. Mert ugye dokumentálni is indokolt, és szerint. Az archívumba úgy kerül a kapcsolódó információ, hogy mi a működés, mi a funkció. De el tudok képzelni olyan csodálatos: eszközt, amit sajnos működés közben már nem tudunk, mert esetleg... De a fantázia Így van, de a leírás az elbeszélés alapján azért dokumentálható. És mi az, ami már megvan, de nem viszik el? Amit nem viszünk így kiállítani. Például pont ilyen, ilyen kapálógépek, meg különböző fűrészgépek, amiket különböző anyagokhoz használtak. Ezeket most... Na, a másik dolog, tehát az egyik az időszakjátás, amit ilyen hosszan készítünk el, a másik a gyarapítás. Ugye most az szerkesztő úr mind a kettőre rákérdez. Itt a, a gyarapításnál Rosszul teszem? nagyon jól teszi, mert ezzel végül is a múzeumunk két alapfeladatát, tehát a közzétételt és a gyűjtést is szóba hozhatjuk és egy több mint 40 oldalas jegyzőkönyvet kellett most ö, engedélyeznem, ami a legutóbbi tárgyarapítási bizottság ülése volt, ahol nagyon részletes indoklásokkal pont ilyen tárgyak is szerepeltek. Ajándékba is, és vásárlásra is kerültek be. Ö, és, tehát úgy zajlik ez, hogy nem ilyen ötletszerűen, hanem meg kell indokolni. Számos olyan tárgy kerül a látókörünkbe, fölajánlják, vegyük meg, vagy ajándékba is, Kodatnál, amit nem fogadunk el, erről már volt szó mert végesek a raktárkapacitások olyanból nem kell, amiből már van ha nincsen valami speciális plusz értéke mondjuk egy szuper történet többé kevésbé értem sajnálom, hogy nem vagyok a sűri mert ezért megnézném azt, amikor a sűri lehetetlen tárgyak kapcsán azt kérdezik. van -e egyszer, erre 5 forintunk, vagy 500 én, ezer én arra gondolom, én meghívom jó, szívesen er elmegyek ezek elvileg nem nyilvánosak, ugye ez egy beeső, de én... Nem... Figyeljen, egy hallgatási fogadalmat is teszek, de, azért létezik olyan, Nem hogy... fogja kibírni, mert iszonyatosan szórakoztató. Na nagyon a szaván fogom. Én, én komolyan beszéltem. Tehát a következőt, amikor szervezzük, előtte küldünk értesítést, most nem tudom a napot meg. Jó, rendben van, mert nem olyan sűrű, mert sűrűn van. Én ezt sejtem, a... de ezek szerint még nincs meg a kollekció, hiszen most, amikor én ezt nincs utatztatják, nincs. akkor valójában, mint a légypapírra, abban reménykednek, hogy abból adódóan, hogy a helyiek meglátják, hogy nézd, ez egy búvárszivattyúra kötött ventilátor, akkor azt mondja, hogy de Józsi, nekünk is van egy ilyen. Mennyit ad ezért a kemecsi? Igen Tartok ettől, hogy lesz egy ilyen... De, de, de az előbb azt mondta, hogy, hogy ez gyűjtés. Igen, egy... hogy tartok. Tehát, hogy ez a célunk. Tehát ezt akartuk föl, Igen, érdeklődést akarunk a, a projekthez, és nyitni, és ha lehet, akkor tényleg, hogy felhívják. Ez meg, zseniális, nem ez nem nem nagyon tetszik. Nekem klős tekintetel arra, hogy nekem erre kifejezésem van. Kifejezésem is van. Ezt hívom én Spárgának. Spárgának én azt hívom, ami, ami egyébként csavarokkal megoldható, de valamiért én nem csavar vagy nem találván csavart, vagy egyszerű fialai fővárosi hanyagsággal összes ezt az izét, ami egyébként így is működik, de elvileg nem így találták ki. De uh -huh. hogy még ennél cifrámat mondjak, és nem adom ki az informátoromat, Mesélték, hogy vannak olyan sebészeti eljárások, euh, amelyek kifejezetten, de ezek nem... Euh, euh, nem, ezek, a nem a protokoll része. Nem a protokoll része, ugyanis nincsen meghozzá az összes dolog. Ennek uh -huh. következtében külföldön csodaszámba megy, hogy megnézik ezt az izét, mert ők el se tudják képzelni, hogy van ilyen buherált valami, ami egyébként tökéletesen uh -huh. működik, csak ebben a nemzetközi protokollnak, már ha lenne ilyen, nem felel meg. E, és hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy a szocializmusnak ugyan már talán vége, de ilyen berendezési tárgyak most is nyugodtan létezhetnek elsősorban olyan társadalmi közegben, akik valamiért nem engedhetik meg maguknak azt, hogy, és ezért a leleményesség, aminél egyébként szepszó szó kevés van magyarul, e, ez szüli. Igen, azért azzal is tisztában kell lenni, hogy ezek nem felelnek meg semmilyen szabvány. Persze, természetesen. A veszélyeségi szintjük sokkal magasabb. Tehát igen, azért van ennek hátulütője is. Igen, de hát mi magyarok mi ezt ismerjük, mint jelenséget. Szeretünk veszélyesen élni. Hát nem szeretünk, de a helyzet az, hogyha egyszer nem lehet kapni azt az izét, akkor annak idén a 60-as években azért oldották meg, mert tudták, hogy 2025-ben majd jön a kessés, és tart rá. Nehogy már ott hoppon maradjon ez a szegény. Igen, Talán. még igen. Engem. De ez tényleg, ez, ez nagyon tetszik. És a katona-dolog utazókiállítás és tárlat Igen, az is egy ilyen szélesebb társadalmi érdeklődésre tartott számot. Ugye megszűnt a sorkatonai szolgálat, a tömeg ez 12- és 26 -a között NAK, július 20... 17-28 között székutas, augusztus 7-21 között Lajosmizsén, szeptember 3-18 Tényön és október 2-16 Püspökladányban. Figyelek! Igen, és itt is ugyanez a sztori, hogy a kollégáim a kidolgozott koncepció mentén utaztatható verzióban elmondják, hogy mi ez, és az érdeklődést kihasználva interjúkkal, tárgyűjtéssel is foglalkoznak ezeken az alkalmakon. Tehát eddig is zajlott ez a kutatás, most egy szintű. De mit kutatnak? Például azt, hogy milyen típusú emlékanyag őrződik meg. Ugye a katona története, a, aki volt katona, annak is van. Aki volt? nem volt, az, az apukájától örökölt. Volt? Katona történet. Én voltam. Én is voltam. Hol volt? élentibe Én voltam. Az jó, messze van. Igen, nagyon jó hely volt, igen. Én Kalocsán voltam. Hát, ez a forradalmi ezred volt. Aj, abszolút igen. Aztán később ellenforradalmi kellett volna, hogy legyen. Figyeljen, én szívesen elmegyek, Nótafának. Tehát ez a második dolog. Elnézést ne arra, ugyan, de ez kurvára tetszik mind a kettő. Tehát nem is tudom, hogy melyik tetszik jobban. Tehát katonatörténetből ráadásul, ugye, hát én egy ilyen városi úrifiú voltam, a szó idézőjeles értelmében, hát amit én ott kaptam, az. Az egyéni személyes traumákat is. Meg hát a közösségfejlesztő ereje. Persze. És hogy mi mindent lehet muzeolizálni ebből. Köldönjel a ez Tölgyesi is... Péter volt nálunk az írnok. <gül> És, jó, én, én ismerek egy olyan kutatót, együtt jártunk egyetemre, akiről olyan gyorsan felismerte még a magyar néphadsereg is, hogy mindenre alkalmatlan bölcsész, hogy ő lett a dandár kis titkár titkára. Tehát ha van Feladat, amire nem volt szüksége még a nép hadseregnek se, az a dandár kis titkára volt. De hát valami kellett neki is. <gül> Jó, van, nem, nem sztorizom. igen? De ne, ne sztorizom, de hogy gondoljon bele abba, hogy a, a katonai felszerelések másodlagos használata milyen elterjedt ott, Hát fél Magyarország katonai gyakorlóban. A permet, figyeljen, ott Kalocsának belehetett lehetett váltani. Tehát az ember azt mondta, hogy elvesztette, és akkor ezt meg kifizették cukrozott borral. Ez egyébként Zalamegyében is előfordult, igen. igen. És Na, aztán és elvesztették hát... a gépfegyvert, kegyetlen történetek voltak ebből. Hát volt, aki elvesztett egy aknavetőt, de mégis visszament érte. Úgyhogy a, a történetek. Nálok a aknavetőben lőttek őszre. <gül> Jó, ne versenyezzünk. Azért sem, mert én katona családból származom, édesapám ezredesként menjünk nyugdébe. De most nem, figyelj, egy én nem gúnyolódtam. Tehát nem, nem mondtam, mondtam semmi ezért. olyan sértő megjegyzést, amiért önnek most az édesapja miatt szabadkoznia kéne, én nem mondván, szabad hogy fiala, én mi nem mondtam. vagyunk ilyen jóban. Én büszkeséggel mondtam, hogy csak hogy a katonatörténetek kimeríthetetlen tárház. Figyelj, le, az, az egy nagy dolog, hogy akkor hagyta, hogy a fiába az egy ilyen az egy civil foglalkozást válasszon. Nagyon gyorsan eldőlt. Édesapám többször hangsúlyozta nagyon korán, hogy semmiképpen ne legyek katona. Tehát, hogy de az ifjúi a emetsében azért dolgozhatott volna, hogy csak azért... De nem csak dolgozott. Rendben <gül> van. Okay. Nem, nem. nem dolgozott. És ez egy izgalmas gyűjtés, nagyon izgalmas tárdianyag. De ez azt jelenti, hogy a kiállításokkal párhuzamosan akkor oda letelepszik néhány ember a Néprajzi Múzeumból? Igen, igen. Magy Magyarázák, gyűjtenek. Ez az én így. színvonalom, tehát ezt, ezt megértem, ezt nagyon tetszik, nagyon. Meg van dicsérve. Köszönjük szépen. A munkatársaimat dicsérve. Re dicsér. Rendben van. Múzeumok éjszakája, június igen. 21, négy órától, június 22, éjfélig. Igen. Ez 12 oldal, ezt nem fogom felolvasni. Nem, én nem, nem. Egy nem ne tegyük, ne tegyük. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ez a program a komplexitásával végre ö, építhet és alapozhat arra, például arra a hatalmas állandó keletesre, amiről most már nagyon sok mindent tud szerkesztő úr is, meg arra, a, arra az esélyre, amit megkaptunk azzal, hogy nekünk párhuzamosan öt időszaki tárlatunk is lehet. Tehát nincsen ilyen másik múzeum ma Magyarországon, amelyik ennyiféle tárlatot, Ennyi üzenettel, és egy ilyen komplex állandókjátással tudnak a közönség elé tárni. Nyilván ez ad ilyen lehetőséget. Ez a, hát a méret és a száma vagy ez? Méret és termekszáma egyaránt, így van. Tehát azért itt összesen 7000 négyzetméteren van már kiállítás. Mennyi volt az előző? 1200. Már ja. ugye, igen, ugye, igen, igen, igen, 1200. És ez ö, folyamatában nagy valószínűséggel így lesz? Igen, ezen dolgozunk. Én nagyon-nagyon jó beszélgetést folytattam tegnap a Granstói Péter főigazatvajatás kollégámmal. Több körben, több nap alatt tárgyaltunk meg 43 javaslatot időszaki tárlatokra, és most 2030-31-ig látjuk. A saját ötleteket Én most nem arról beszélek, ami máshonnan társintézményből, külföldről idejön. Ezek csak az a mi ötleteink. Mi jelentkezik munkatánk. ebből majd, a szó átvitt, vagy szoros értelmében ezen az északon? Például az, hogy megmutatjuk, hogy ö, hogyan kapcsolódik mondjuk a székely kiállítás és Miklós a művészete, hogy hogyan tudunk a kortárs tánccal, hogyan tud a Momentán társulat a rögtönzésével helyet és értelmezési üzenetet találni az új, kiáltási terekben akár. Tehát, Tehát úgy ott nem, lesz magában a térben? Van, ami ott lesz, így van. Tehát ez szerintem ez nagyon izgalmassá teszi ezt. És így terveztük. Tehát Itt van előttem, ég... ugye ez például 4 és fél 5 között lesz, uh, ugye regisztrálni kell, aki egyébként erre kíváncsi. Tehát mennyire éljenek De... a regisztráció lehetőségével? Hát azért éljenek, mert azért ez egy speciális, egy VIP helyzet, hogy bent van a kiáltásba történet, és nem egy színpadon. Nem csak azt, azt kérdezem, hogy meg fog etelni nagy valószínűséggel. Biztos, biztos, hogy fog. Igen. Igen. És hát vannak a, a úgymond hagyományos megoldások, amikor a gyermek foglalkoztató mert ugye ennek az éjszakának, ön is nagyon jól tudja, van egy olyan szegmens, egy olyan idősáv, amikor kisgyerekes családok a látogatók nagy része, és velük, nekik és velük és általuk szeretnénk a múzeumot és az értékeit képviselve népszerűsíteni. Tehát, hogy szerintem nagyon sokat dolgoztak a munkatársaim a rendezvény, és a szakmai területek együtt, hogy egy hiteles üzenet legyen, mindenképpen szakmailag abszolút válható, és még szórakoztató is. Mi az a tárgyakban rejtett Jókai? Uh -huh, ugye az ez, egy, ez egy tárlatvezetés, Igen. és az állandókjátásomban vannak olyan tárgyak, amelyek kötődnek Jókaihoz, Jókai ismerettségébe tartozó szereplők szerepelnek, vagy például a Petőfi szerepek Kossuth is, ugye ott van, és hát vannak olyan tárgyak, amelyek jókai regényekben is szerepet játszanak, és hát ez, ez köszönhető annak, hogy ez a kollekció az elmúlt 250 év kultúráját ragadja meg leginkább a magyar néprazi anyag, és hát nyilván ez az a, az a közeg, amiben a ma már egyébként a, a mostani olvasók számára talán ismeretlen tárgyakra való jókai utalásokat is segítjük értelmezni. Tehát nagyon gyönyörű nyelven írt, és azt nagyon kevesen tudják már százszázalékosan értelmezni, és nem a tájleírások jelzőire gondolok, hanem a tárgyi világra, az életvilágra, amit az ő megjelenített. Ha és van egy kutató, így, a... aki jókait kutatja, az például tisztában van, hogy hol mindenhol lelhető fel állami intézményben jókai hagyaték? Én azt hiszem, hogy most igen, mert ugye megvolt a... Az vala... én családomban, képzelje, hát nem igaz, az én nagyobb, tehát tágabb értelmében vett családomban van Jókai leszármazott. Na, hát ez, ez egy, szerintem egy örönteli dolog mindenképpen. A Jókai én... testvérének az unokája, vagy Aha. dédunokája, vagy... Hát ugye az ő komáromi származása is egy nagyon fontos dolog, ahogy ő a szekeres gazdáktól, akik egy ilyen sajátos közösség ott Komáromban Egyébként ezek a komárom szekeres ezek aztán elmentek uh, Isztambulig. Uh, Itt egy kell. Amerikába kivándorolt, majd a nagymama kérésére uh -huh. onnan repatriált családról Na, ez is egy nagyon jó dolog, amiről most uh, elműntestett. Ez a, például ez a diaszpora időszakosan Amerikába, majd onnan vagy visszatér, vagy nem, vagy eltűnik az ország, ahová visszatérhetne, mert ugye közben van egy első világháború. Én a múlt hét pénteken vettem részt egy ilyen workshopon, mert azon is ilyen típusú kutatások is zajlanak, ebben is érint a Népavazi Múzeum, és ső, nem? Hát, nehéz, nehéz ezt megmondani, hogy nem. Mert akkor biztos kiderült, csak én nem tudok róla. De hogy jókainál maradjunk, van még egy perc, mert nem, tudom, el, nem tudok eligazodni a hangjá, mert volt benne az elején egy kis ingerültség, aztán az eltűnt, de... Nem, ingerült nem voltam. Én vártam a beszélgetést. Csak akkor mi volt? Hát... Nem tudom. Nagyon sokféle dolog. Tegnap például egy kínai delegációval tárgyaltam, és még annak az utórezgései voltak, amiket reggel már kellett itt kezelnem az irodába. Akkor innen lesz egy, egy 60 fős rendezvényszervezői csoporttal kell tárgyalnom, akikkel az épület adottságait, szeretném, hogyha átéreznék és az üzenetét. Szóval sokféle feladat között vagyunk most. Ennek a 60 de... embernek ennek lesz valami ö, címzett feladata is? Miért, hogy át kell, hogy érezzék? Tehát... Én azt szeretném, hogy ők megértsék, hogy nincs jobb helyszín ma Budapesten ö, rendezvények megborúsítására, mint a Néprajzi Múzeum. Ami egyébként nem néprajzi vonatkozású, de... Én általánosan rendezvény, mm -hmm. viszont mi egy értékeket kérző Én... és közvetítő helyszínként ez bevétel szempontjából fontos? Nyilván, nyilván, igen. Tehát ön a saját maga intézményének az ügynöke is. Abszolút, így hmm. van. Állítólag nem csinálom rosszul. Nemben van, hát van. Egyszer de... a marketing osztály azt mondta, hogy be fognak árazni engem. Tehát de... ilyen tárlatvezetések van, meg ilyenek. Jókai füzetek is vannak a raktár mélyén, hogy maradjunk jókai. A könyvtár, tár, ez egy nagyon-nagyon jó könyvtár, és én nagyon szeretném még inkább helyzetbe hozni. Ez közép-Európa legjobb néprajzi szakkönyvtár, ami itt van a mi intézményünkben. Nem miatt, hogy most itt dolgozunk. A raktár az alatt, az épületnek, és ilyen kötik össze, és emlékszik az úgynevezett a, a csendes oldal, ugye Igen. a Ferenc Marcszeres. A csendes oldal második emeletén van. Ott, ott, ott jártunk a... is. Így van, és ott van a, fa, a fák koronájával egyszinten van a könyvolvasó, olyan, mint hogyha ott olvasó. Szerintem szuper olvasóterem csak az én egyetemi időszakomban is ilyen lehetett volna, akkor a kossuth nyíló nem túl idányzó olvasóterembe jártunk a népre az akkori népre az... De, azt írja a brossúra, hogy 197 ezer kötetből álló gyűjtemény. Éven. Ez egy hatalmas, azért mondom, hogy ez egy Közép-Európában nincs ilyen. És ezt az elődeinknek köszönhetjük. Jelesül Jankó Jánosnak, aki ugye nagyon fiatalon 35 éves korá előtt meghalt, de előtte egy világszínvonalú tudományos műhelyé alakította vezetőként a Néprávazi Múzeumot, az a 900-as évek legeleje, és ő az, aki ezt a szakkönyvtári vonalat is úgy indította el, hogy tényleg versenyképesek vagyunk. Mi az a ponyva füzet? A ponyva ez a... Hát a ponyván árulják, tudja szerkesztő úr, amit leterítenek a... Jaj, értem, a, csak nem tudtam, hogy egyértelmű, ezek, ezek Ezek puha, fedelű, általában lehet, hogy csak néhány lapos, Ö, nagyon a, a népszórakoztató ö, irodalom, végül is ez, ö, rém történetek például. De egy jókai kortárs, tehát ez, ez, ez az akkor, az amikor az egyébként a jókai é. Így van, így van. Azokra gondolom, az mert vigyázni is kell, mert azért ugye ezek előbb-utóbb elporladnak. Ezért digitalizáljuk őket, és így például az olvasóink számára már sokkal jobban használhatók így. Igen. Tehát egy nagyon komoly digitalizálási projekt van a könyvtári állományra vonatkoztatva is. És ez ugye nem azonos a Szabolcs utcában lévő intézménnyel. Nem, mert ott ugye a műtárt kollekción dolgozunk. Azok, azt is szerintem a szerkesztő látta azt a digitalizáló műhelyt, ami igen. ott van nekünk, és, egy, és tudja azt is, hogy Erdélyben a székelyföldi múzeumok között is köröztetünk egy ilyen műhelyt, hogy ők is tudják digitalizálni a saját gyűjteményüket. Ez, amiről most beszélek, ez a könyvtári feladat, és speciális könyvszkennerrel például, ami van, ugye nyilván van a Széchenyi könyvtárnak is, de mi is rendelkezünk vele, és, és használjuk is igen aktívan van -e olyan, amit ön emel neki? Még egy kérdésem van, de az ettől független. Az éjszakai programból? Igen. Nincsen. Én azt szeretném, hogyha minél többen jönnének, mert, mert szerintem rá, rá fogna csodálkozni, hogy mennyi mindent tud a az múzeum nyújtani. Azt akartam öntől kérdezni, és ezt Sejti szintisztán a politikai mezőn kívül kérdezem, hogy mindaz a háború, amit dúla a világban, az ugye nem csak emberi életekben amit ugye a, a jelenkorra legfontosabb meg, és ez így természetes, hanem a tárgyi kultúrát is súlyosan veszélyezteti, illetőleg tönkre teszi. Az mennyire e, életszerű, hogy Adott esetben például, bármelyik háborúra gondolok, nem emelek ki, most éppen elég sok háború dúl a világban, valamely ország abból adódóan, hogy olyanból többje van, de egy háború után nincs neki egy se, valakihez fordul, és azt mondja, hogy neked van ilyen, én ezt szeretném tőled megkapni, abból adódóan, hogy ez az én nemzetem kultúrája, örülök, hogy neked ilyen van, de és akkor most nem tudom, hogy nem igényt igény tartunk rá. Ne, tehát egész egyszerűen csak az jut az eszembe, hogy, hogy, hogy, hogy az a pusztulás, ami ilyenkor bekövetkezik, az mindent érint. Hát igen, de itt ugye itt több dolog van az egyik a kérdésében, amire ez a repatriálás, tehát hogy ami eredetőleg valahová, mondjuk Afrikából származik, azt például a francia elnök bejelentette, hogy azt vissza fogják adni a francia múzeumok, még nem túl sok mindent adtak vissza, pont arra hivatkozva, hogy hát ott polg vannak polgárháborús helyzetek, ahol ha visszaadnák, nem lenne olyan biztonságban, mint mondjuk a lúrban, ahol pont tegnap úgy a spontán sztályt. Igen, pont ezt akartam kérdezni, öntől, mert ugye olvastam. Igen. Ön mosolygott, vagy azt mondta, hogy Jézuská, mikor lesz ilyen nálunk? Én nem mosolyogtam, én nagyon átéreztem az ott dolgozók helyzetét és a látogatókét is, akik ugye beütemezve megvették a helyet és nem tudtak bemenni. Az tény, hogy a gazdasági igazgató asszonya, mondjuk úgy kicsit nem azt mondom, hogy tréfásan, de mondtuk, hogy azért érdekes lenne megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor már olyan soka látogatunk. Tehát ez a 8 millió, hogy ez a, ez a problémánk van. Mi jelen pillanatban nagyon színvonalasan tudjuk ellátni, az ideérkezők igényeit, tehát a, mind a ruhatárak, mind a mosdók. Hány ilyen múzeum szükség. lehet, amely a Louvre probléma? Ugye abból adódóan, hogy ugye túl zsúfoltság van, egész egyszerűen fáradtságra, kimerültségre, pihenő idő hiányára, pénzhiányra, hivatkozással nyitottak ki később, anélkül, hogy erről bárki értesítést kapott volna. Azt nem tudom, hogy gyakorlatként ezt csinálják, szerintem vannak ilyen olasz múzeumok, tehát biztos, hogy a vatikáni múzeumok küzdenek, nagyon-nagyon küzdenek. British a, tömeg, Museum. a british múzeum? A is rettentően küzd a tömeg turizmussal és próbálják kezelni. De tudok -e ellenpéldát, ami benne van mindig a világ első 10-15 múzeumában, ezek Szöuli, a Szöuli nemzeti, tehát a dél-koreai nemzeti múzeum. Mm. Jártam is ott, és az ottani néprázi múzeum is benne van az első 20 tehát itt is milliós nagyságrendekről beszélünk látogató számokban. És ott meg tudták oldani. Tehát ott eleve a tervezési fázis, de persze, mert azokat a múzeumépületeket azokat 20-25 év építették. A is meg a Louvre pedig történelmi épületekben működik. Tehát, hogy itt ez az iszonyatos kihívás, nem beszélve a Vatikánról. Tehát, hogy a történelmi épületekben működő, hagyományosan elképzelt múzeumi funkciókkal bíró ö, objektumok, a tömegturizmust nem tudják kezelni. Jó, akkor visszatérve ugye oda, ahol megakasztottam. Igen. Hát ugye a múzeumi tárgyak repatriálása. Igen, tehát hogy ebbe ez is benne van, és benne van ez a, ez a pusztulás, és hogy esetleg megvédhet. Mondok egy nem háborúsat, hogy azért, de például ugye néhány éve borzasztó tűzvész elpusztította Brazília egyik legkomolyabb múzeumát. Mi azonnal jeleztük a kollégáknak, hogy nekünk az ő gyűjteményük, Elpusztult darabjaihoz hasonlók vannak, és ezeket digitális tartalomként azonnal át is adtuk. Tehát, hogy ők azért magát a, tehát virtuálisan újra tudták építeni a gyűjteményüket. De arra nem nagyon látok esélyt, hogy így mondjuk összeadjunk egy elpusztult múzeumnak egy kollekciót. Mert, mert hát nem ezért jöttek létre annak ide a múzeumok. És ráadásul, ha mondom, ahol egyszer elpusztult a háborúban, ott sajnos ott fönnáll a veszély, hogy, hogy nem fogják tudni menekíteni. De, áll, de nagyon szolidárisak a, a világmúzeumai, a nemzetközi szervezet erre nagyon nagy hangsúlyt vektet. Mi is rendszeresen küldünk, küldünk támogatást akár ö, ukrajnai társintézményeknek is, csomagolóanyagtól kezdve. Tehát azt gondolom, hogy Enélkül, tehát egymásra és a szakmaiság összetartó erejére számítanunk kell. És hát ugye azért ott, van a, ott vannak a nagy nemzetközi szervezetek, ezeknek az emberiség kulturális értékeinek megmentése kiemelt cél. Nyilván az ember élet az első, és utána jöhet ez. A múzeumok éjszakájához egy új visszatérve a hagyományos látogatás hány órakor fejeződik be, vagy aznap el se kezdődik, vagy ez hogyan van? Hát aznap más van, ugye karszallagos látogatás van, ami az egész tehát ez egy országos projektként Én ezt Egyébként értem, de az előtte való időben ö, zárva van. A normális, normális nem, nyitva vagyunk, nyitva vagyunk egész nap igen, tehát működünk De akkor, amikor ez elkezdődik akkor megkérik a népet, hogy távozzanak? Hát onnantól van karszallagos belépés és akkor azt ellenőrizzük uh -huh. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, és akkor várom az e-mailt Köszönöm az érdeklődést, és akkor fogjuk hívni okay. egy ilyen darabot bizottság. Köszönöm, Köszönöm viszont, viszont hallásra. Önök Kemcsi nem látták, viszont hallották a Népraizi Múzeum főigazgatóját.